Старий гань, справді скупердяй і не хоче розлучатися зі своїми реліквіями за жодні гроші. Повірте, я добре знав Еда. Він був одержимий і цілком міг зважитися на крадіжку. Він лише хотів взяти пробу зі скульптури. Це не має значення. Так, тепер нічого не мало значення. Але все-таки закопишитися в інтернеті... І коли знайшов адресу, написав лист професору Габалу Алі Габалу, про якого Ед відгуковався дуже шанобливо. Молості я виклав суть справи. Може кострубати, занадто емоційно, але я не міг допустити, щоб Еда цього чудового хлопця потрактували як простого домушника. І ще мені хотілося, щоб після мого листа представники ЮНЕСКО добряче потрусили критіяна. Потім я скликав дівчат, і ми поїхали на острів. Сиділи мовчки під палючими променями сонця. Я налив у склянку віски і накрив шматочком хліба, дивно. Недавно я сидів перед такою самою склянкою, тільки хліб лежав поруч. Ми не могли говорити. Сібіла хлюпала носом, потім стрімгорів стрибнула у воду і поплила до свого каменя. До вків, якого кружляла минулого разу, ми з Марією залишилися сам не сам. Але ж Ед, сказала вона, заходив до мене. І він був у тебе закоханий. Я знаю. Знаєш, так. Він казав мені про це. А ще казав, щоб, щоб я берегла тебе. Тому що тобі тут самотньо. Тому що ти незвичайний. Мені прихопило гордо. Але я не сказала йому про що ми з собою говорили минулої ночі, що ми розійшлися, продовжувала Марія, щоб не обнадіювати. Він хотів подарувати тобі цього клятого сокола в коробці з-під торта. Не знаю, чи я не заслужила, чи заслужила Майкле, але якби можна було б все повернути, я б відмовила Еда від цього вчинку. Якщо чоловік щось вирішив, його зупинити неможливо, спробував пояснити я. Я теж залишаю тебе, сказала Марія Депінте. Я за лечу у Лондон до двоюрівної сестри. Хочу вступати в університет. Гроші я маю. Хотіла б заощадити на цей будиночок та інші дурниці для життя. А тепер все інакше. Може й на краще. У її голосі більше не звучала надія. І тієї ночі, коли я припхався до неї з квітами, нам стало простіше спілкуватися. Ми розмовляли як друзі. «Нічого не поробиш, Майклем», – знизила вона плечима. «Тут мене задушать спогади про моє фіаско. На жаль, жінці дуже нелегко змиритися з тим, що її відкинули». Вона відвернулася, яскравий промінь сонця м'яко окреслив її профіль. Розгладив різкуваті риси, позолотив довгі вії та брови. Її високе чоло світилося, мов Парселянове, і я помітив, що її темні очі, про що говорив Ед, мають дивний фіолетовий відтінок. — Ти дуже красива, Марія, — сказав я. — У тебе буде будинок із садом та басейном, і буде гарний чоловік, такий, яким би міг бути Ед. Так, так. Напевно, неуважно промовила вона і помахала рукою Сибіллі, яка підпливала до берега. Ми ще випали і знову мовчали. Говорити про те, яким славним хлопцем був, ет, не мало сенсу. Ми це й так знали. Я був вдячний дівчатам, що вони не голосять і в сто крат не прокручують у ту трагічну ситуацію, як місіс Отул чи Альванетто. Мені захотілося кілька годин побути на самоті, я стрибнув у море, поплив, солона вона циливала моє обличчя, потім я озирнувся, я у воді, і тут я побачив острівець і фігурки на березі, такі маленькі, нібито дивився на них, у польовий бінокль, начебто дуже здалеко, згорючи з відстані пташиного польоту, вони залишалися по той бік моря. Я рано повернувся додому, у день Еда відспівували, але я не пішов до церкви, бракувало мені ще урни, наповнені тим, що раніше було Едом.